Slavoslovia a 179, a, a Biruinței în războiul cu lumea. Aleluia, slavăție, Doamnei Săistoase, apărătorul cel tare. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngerii tăi, scutul apărării tale, pentru noi l-au purtat și pentru noi, Maica prea curată, cu toți Sfinții, pentru izbânda noastră s-au rugat. Aleluia, slavăție, Doamnei Săistoase, apărătorul cel tare. Te iubim și te mulțumim, fiindcă vicleniile vrăjmașului curse în calea noastră a presărat, dar tu, de Duhul cel lumesc, prin darul de Duhurilor, ne-ai separat. Aleluia, slavă slăbăție Doamne Iisus Hristos, apărătorul cel tare. Te iubim și te mulțumim, fiindcă otrava șarpelui aruncată prin secte, cu scutul pilor tale ai oprit. Și ispitele viclenilor, ucenici ai satanii, le -ai risipit. Aleluia, slavăție, Doamne, seristose, apărătorul cel tare, te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când focul vieții duhovnicești, ca un rău în cugetele noastre, a curs, noi, la ispitele demonilor, ascunși în patim, amintiri, vrăji, neguri, neputințe și necazuri, am găsit un răspuns. Aleluia, slavăție, Doamne! Hristos, Apărătorul cel tare, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu coiful adevărului tău, pe mintea noastră ai pus și în smerenia ta ne-ai adâncit, iar valurile de ură și mânie ale demonilor s-au topit. Aleluia, slavă ție, Doamne Israelistoase, Apărătorul cel tare, te iubim și îți mulțumim, fiindcă patima pentru lucruri, îmbrăgirea celor pământești, slava deșartă. Gândurile de desurnare în noi s-au răcit, iar cu cernicia adusă de Duhul Sfânt ne-a sfințit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamnei Apărătorul cel tare, te iubim și îți mulțumim, fiindcă adierea păcitale în rugăciune ne-a adâncit și cu plângerea pentru dobândirea darurilor Dumnezești ne-am îndelătnicit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamnei Apărătorul cel tare. Te iubim și îți mulțumim fiindcă gândurile cele păcătoase cu sabia cuvântului tău le-ai tăiat. Și să păstrăm darurile Duhului Sfânt cu Evlavie, grijă și trezvie neînvățat. Al lui Aluia a Doamne Doamnei Suistoase, apărătorul cel tare. Te iubim și îți mulțumim fiindcă de trăirea cuvintelor Sfintei Evangheliei ne-ai învrednicit și prin cugetările izvorâte din Sfânt al Gândul nostru l-ai ascuțit, aleluia slavă ție, Doamne, Sei, Stoase, apărătorul cel tare. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin simțirea măreției și frumuseții tale, prin vederile cele minunate, prin puterea duhovnicească, împlinirea porunciilor tale, ai îndulcit și ai împlinit.